Мітинг відбувся на перекір усьому. За вигуками ганьба і слава з голосуванням Хто за Незалежну Україну? Мягко легенько штурхнув ліктем Софію. Озирніться, Софія Андріївно. Бачите, наші друзі нас не покидають. Наші? Софія побачила під стіною Отдалік Павла Івановича Та його вусатого колегу Ви знали Віктора Анатолійовичу? Знав. Мене теж викликали Читали показання І що, хтось писав? Писали добрі люди Слава Богу Часи тепер не ті Поверталися до училища, сповнені піднесення і віри, радісні. Ділилися враженнями. В учительській, мов чорна грозова хмара, чигала на них ліза. Чаша її терпіння переповнилася. «Це ви все, Софія Андріївно, це ви організували». Не думайте, що ми не знаємо. Партійній організації усе відомо.